David Copperfield, de Charles Dickens, Ista 19 Cred că sunt un om cu mintea întreagă, adică, privind trecutul, pot crede că așa eram și pe atunci, și, fără îndoială, sunt și un om modest și, cu toate acestea, închipuirea am născocea asemenea năzbâtii. Mă spre casa fermecată, plină de lumini, de larmă, de muzică, de flori și de ofițeri, nu-mi face nicio plăcere să-i văd, și o găsesc pe cea mai mare dintre domnișoarele Larkins, strălucind ca o văpaie mai frumoasă ca niciodată. Poartă o ochi albastră și flori albastre de nu mă uita în păr, ca și cum ar mai fi fost nevoie să poarte flori de nu mă uita. E pentru prima oară că sunt poftit la o serată de oameni în toată firea și mă simt cam stânjenit, căci nu cunosc mai pe nimeni și nimeni nu vine să stea de vorbă cu mine, în afară de domnul Larkins, care mă întreabă ce mai fac colegii de școală, ceea ce n are niciun rost căci nu m-am dus acolo ca să fiu jignit. Dar după ce am stat câtva timp în prag și m am destulat privirea cu zeița inimii mele, ea s-a apropiat de mine, chiar ea, domnișoara Larkins, și m-a întrebat, plină de bunăvoință, dacă nu dansez. M-am bâlbâit și m-am înclinat. Cu dumneavoastră, domnișoara Larkins?" Cu alta nu vrei?" m-a întrebat domnișoara Larkins. N-aș avea nicio plăcere dacă aș dansa cu alt cineva." Domnișoara Larkins a râs și i s-au îmbujărat obrajii, cel puțin așa mi s-a părut. Apoi mi-a zis, cu plăcere, viitorul dans. M-am dus să o iau la dansul următor. E un vals, pare mi se," mi-a zis domnișoara Larkins șovăind. Știi să valsezi? Dacă nu, capitanul Bailey, știam să valsez." Din întâmplare chiar destul de bine și-am luat-o pe domnișoara Larkins la dans hotărât să-i orăpesc capitanului Bailey fără îndoială el trebuie să sufere, dar ce-mi pasă? Și eu am suferit. Acum dansez cu cea mai mare dintre domnișoarele Larkins. Nu știu unde mă aflu, cine e în jur sau cât va dura. Știu numai că plutesc în văzduh, de bun de fericire, cu un înger albastru și mă trezesc stând singur cu ea pe sofa, într-o odăiță. Îi place fără pe care o port la butonieră, o camelie roșie japoneză care m-a costat o jumătate de coroană. Eu dau și îi spun... Cer un preț extraordinar pentru ea, domnișoara Larkins. Adevărat? Ce-mi ceri? mă întreabă domnișoara Larkins. O floare de-a dumneavoastră pe care o voi păstra ca pe o comoară, așa cum avarul își ascunde aurul. Ești un băiat cam îndrăzneț, îmi zice domnișoara Larkins. Poftim. Mi-o dă destul de încântată. O duc la buze și apoi mă pun la piept. Domnișoara Larkins râde, mă ia de braț și îmi spune. Și acum... Du-mă înapoi la capitanul Bailey. Rămân pierdut în amintirea acestei minunate întrevederi și a valsului pe care l-am dansat când, deodată, o văd venind spre mine la braț cu un domn mai în vârstă care jucase toată noaptea whist. Oh, iată-l pe drăznețul meu prieten, domnul Cestor vrea să te cunoască, domnule Copperfield. Îmi dau numai decât seama că trebuie să fie un prieten al familiei mele și mă simt foarte încântat. Ți-am prețuit bunul gust, domnule îmi spune domnul Chestol. Îți face cinste. Bănuiesc că nu te prea interesează cultura hameiului. Eu sunt cultivator de hamei și dacă îți face plăcere și te afli prin împrejurime, prin împrejurime ashford Ashfordului, poți să treci și pe la noi. Te vom primi cu plăcere și vei rămâne cât vei dori. Îi mulțumesc călduros domnului Chestol și ne strângem mâna. Mi se pare că plutesc într-un vis fericit. Mai valsez încă o dată cu cea mai mare dintre domnișoarele Larkins. Îmi spune că valsez foarte frumos. Pornesc spre casă nespus de încântat și toată noaptea valsez în gând cu brațul în jurul taliei albastre a scumpei mele zeițe. Câteva zile de-a rândul rămân cufundat în tot felul de gânduri minunate, dar nu mai întâlnesc pe stradă și nici acasă nu o găsesc când mă duc în vizită la ea. Aflu oșoară mângâierea acestei dezamăgiri în floarea ofilită pe care o păstrez ca pe o sfântă chezășie. Trotwood, îmi spune Anies într-o bună zi după cină, cine crezi că se căsătorește mâine? Cineva la care ții mult. Nu cumva e vorba de dumneata, Anies? Nu, nu-i vorba de mine, îmi răspunde iar ridicându-și chipul voios de pe notele pe care le copia. L-ai auzit, papa? E vorba de cea mai mare dintre domnișoarele Larkins. Cu... cu capitanul Bailey? Am mai găsit eu destulă putere să întreb. Nu, nu cu capitanul, cu domnul Chastel, un cultivator de hamei. Vreo săptămână două am fost grozav de abătut. Mi-am scos inelul de pe deget, am purtat hainele cele mai vechi, nu mi-am mai dat cu pomadă și deseori mi-am plâns amarul în fața florii ofilite a fostei domniștoare Larkins. Dar simțindu-mă obosit de acest fel de viață și primind o nouă provocare din partea măcelarului, am aruncat floarea, m-am dus să mă bat cu măcelarul și m-am acoperit de glorie învingându-l. Aceasta, împreună cu faptul că am început iar să port inelul și să folosesc mai cumpătat pomada, sunt ultimele evenimente de care mă amintesc acum de pe vremea aceea când nu împlinisem încă 17 ani. Capitolul 19. Privesc în jurul meu și fac o descoperire Nu știu dacă în adâncul sufletului meu am fost mâhnit sau fericit când am isprăvit școala doctorului Strong și a venit vremea să o părăsesc. M-am simțit fericit acolo. L-am îndrăgit pe doctor și am fost cineva în lumea aceea mică. Toate acestea făceau să-mi pară rău că plec. Dar alte pricini, destul de neserioase, făceau să mă și bucur. Mă îmbia să plec gândul destul de nebulos că voi fi un tânăr care va putea face ce va voi, că unui astfel de tânăr îi se va da mai multă importanță în lume. Că mă așteptau atâtea lucruri minunate pe care încă nu le văzusem nici nu le săvârșisem, că ispravile mele vor putea avea urmări și mai minunate asupra întregii societăți. Atât de puternice era aceste închipuiri în mintea -mi tânără, încât mi se pare, în felul în care văd acum lucrurile, că nu am fost chiar atât de mânit atunci când am părăsit școala. Despărțirea aceea nu m-a mișcat atât, cât m-au mișcat alte despărțiri. Zadarnic încerc să mă amintesc ce am simțit în clipa aceea și cum s-a petrecut. Nimic nu-a rămas întipărit în minte. Cred că eram tulburat la gândul viitorului care mă aștepta. Știu doar că eram destul de puțin sau aproape deloc pregătit pentru viață, și că ea m-apăra ca un basm frumos și uriaș pe care abia începeam să-l citesc. M-am sfătuit de mai mult ori cu mătușa mea asupra profesiunii pe care urma să o aleg. De un an și mai bine mă străduiam să aflu un răspuns la întrebarea de atâtea ori pusă: Ce aș vrea să fiu? Dar nu putea descoperi nicio înclinare pentru nimic. Dacă soarta mi-ar fi dăruit dintr-o dată o cunoaștere adâncă a artei de a naviga, dacă aș fi luat comanda unei expediții pe o corabie iute ca vântul și aș fi pornit într-o triumfătoare călătorie de noi descoperiri în jurul lumii, cred că m-aș fi simțit foarte bine și cât se poate de potrivit pentru o asemenea ispravă. Dar în lipsa unei astfel de hărăziri miraculoase, singura am -mi dorință era să-mi găsesc o profesiune care să nu golească prea tare punga mătușii mele și să o practic conștiincios, oricare ar fi ea. Domnul Dick lua întotdeauna parte la consfătuirile noastre cu minte, cufundat în gânduri. O singură dată s-a încumetat să ne dea și el o idee, spunând că ar fi bine să mă fac căldărar. Nu știu cum de ea trecut prin minte un asemenea gând. Mătușa mea a primit atât de rău această propunere, încât domnul Dick n-a mai îndrăznit niciodată să facă alta, ci s-a mulțumit de atunci să stea retras, să o asculte culoarea minte pe mătușa mea și să-și sune gologan în buzunar. Trot, vreau să-ți spun ceva, dragul meu mi-a zis mătușa într-o dimineață, în preajma Crăciunului, după ce părăsisem școala. Întrucât n-am putut lua până acum nicio hotărâre asupra acestei probleme și cum trebuie să ne ferim de orice greșeală, cred că nu ne-ar strica un mic răgaz. Între timp, încearcă să vezi lucrurile și din alt punct de vedere, nu ca un școlar. Voi încerca, mătușico. M-am gândit, a urmat mătușa mea, ca o mică schimbare și un prilej de a arunca o privire asupra vieții din afară ți-ar prinde bine și te-ar ajuta să te reculegi și să judeci lucrurile mai la rece. Ce-ar fi dacă ai porni puțin la drum? Ce-ar fi dacă te-ai duce deocamdată prin vechile tale meleaguri ca să o vezi pe femeia aceea ciudată cu un nume atât de sălbatic? Mi-a zis mătușa frecându-și nasul căci nu-i putea ierta lui Pegoti numele pe care îl purta. Din tot ce-i pe lume, mătușico, asta mi-ar face cea mai mare plăcere. Bine," a zis mătușa, foarte bine, căci mă bucur și eu și e foarte logic și firesc să te bucur, sorevezi. Sunt încredințată că în tot ce vei face, Trot, te vei purta cu minte și firesc." Nădăjduiesc, mătușico." Sora ta, beci Trotwood," a zis mătușa, s-ar fi purtat la fel de cu minte și de firesc ca orice fată bine crescută. Vei fi vretnic de ea, nu-i așa, Trot?" Nădăjduiesc să pot fi vretnic de dumneata, mătușico, m-aș cu atât." Norocă maică ta, care nu era decât o biată și scumpă fetiță numai în viață, a zis mătușa privindu-mă mulțumită, că ce altfel ar fi fost atât de mândră de băiatul ei că și-ar fi pierdut mințile, dacă ar mai fi avut ce pierde. Mătușa mea avea obiceiul de a-și ascunde orice slăbiciune pe care o avea față de mine, trecând asupra bietei mele mame. O, trotut, cum mă aduc aminte de ea când te văd? Nădăjduiesc că-ți face plăcere, mătușă. E leit maică adic, a urmat mândră mătușa mea. E leit maica să așa cum am văzut-o în amiaza aceea înainte de a apuca-o durerile." O, să a leit cu maică-să așa cum se uită acum la mine." Adevărat?" a întrebat domnul Dick. Și cu David s-a leit," a declarat foarte hotărâtă mătușa mea. Cu David se foarte mult," a spus domnul Dick. Dar dorința mea, trot, i să ajungi un bărbat adevărat," a urmat mătușa mea, nu atât din punct de vedere fizic, căci ești destul de chipe și de viguros, ci din punct de vedere moral." Un bărbat adevărat cu propria lui voință, un om hotărât care știe ce vrea, a zis mătușa mea, dând din cap și împreunându-și mâinile. Un om de caracter trot, cu un caracter puternic care să nu se lase influențat de nimeni și de nimic decât în bine. Așa-și vrea să te văd și dacă tatăl și mama ta ar fi fost așa, ar fi dus o viață mai bună, martor mie Dumnezeu. I-am arătat că nădăjduiesc să ajung așa cum a descris. Ca să poți începe, într-o mică măsură, să te bizui numai pe tine și să ai răspunderea faptelor tale, mi-a zis mătușa, o să pleci singură în această călătorie. Mă gândisem să te însoțească și domnul Dick, dar cred că e mai bine să rămân aici, să aibă grijă de mine. O clipă, domnul Dick a părut cam dezamăgit, dar gândul că va avea cinstea de a purta de grijă celei mai minunate femei de pe lume i-a luminat iar fața. Și apoi, a adăugat mătușa mea, mai are treabă cu memoriul lui. Oh, desigur, s-a grăbit să domnul Dick. Am de gând să-l isprăvesc, trotud, trebuie neapărat să-l isprăvesc. Și apoi îl voi trimite, știi? Și după aceea, a încheiat domnul Dick, revenindu-și și făcând o pauză mai lungă, să vezi ce bine o să iasă. Curând, planul cu atâta dragoste întocmit de mătușa mea a început să se pună în aplicare. Mi s-a dat o sumă frumușică și m-am pregătit de drum. La despărțire, mătușa mi-a mai dat câteva sfaturi bune, m-a sărutat de mai multe ori și mi-a spus că n-ar fi rău să rămân câteva zile la Londra, fie în drum spre safoc, fie la înapoiere, căci ea voia să capăt în această călătorie un simț al răspunderii și să mă deprind să chipzuiesc puțin. Într-un cuvânt, eram liber să fac ce vreau timp de trei săptămâni sau o lună, fără vreo altă condiție decât aceea de a-mi purta singur de grijă, de a mai chipzui puțin și de a-i scrie de trei ori pe săptămână povestindu-i sincer tot ce mi s-a întâmplat. M-am dus mai întâi la Canterbury ca să-mi au rămas bun de la Anies, de la domnul Wickfield, tot îmi mai mai în vechea udăit în casa lui, precum și de la bunul doctor Strong. Anies s-a arătat foarte încântată când m-a văzut și mi-a spus că de când am plecat casa lor parcă nu mai era aceeași. Nici eu nu mai sunt același când mă aflu departe de tine, îmi lipsești, așa cum mi-ar lipsi mâna dreaptă. Și asta încă nu spune tot, pentru că mâna dreaptă nu are nici inimă, nici cap. Oricine te cunoaște, Anies, îți cere sfatul și caută la tine îndrumare. Oricine mă cunoaște mă răsfață, mi-a răspuns ea zâmbind. Nu, nu e alta ca tine în lumea toată. Ești atât de bună, atât de duioasă, și judecata nu-ți dă niciodată greș. He, hei, te-ai flăcărat ca și cum ar fi vorba de cea mai mare dintre domnișoarele Larkins, a zis Anies, izbucnind într-un râs drăgălaș în timp ce lucra. Hei, nu-i frumos să te folosești de mele, i-am răspuns eu, roșind la amintirea zeiței albastră care mă robise. Totuși, Anies, vei rămâne sfetnicul meu. Niciodată nu mă voi putea lipsi de povețele tale. Și de câte ori voi fi la gran cercare, de câte ori mă voi îndrăgosti de cineva, voi veni să-ți spun totul, dacă-mi dai voie, chiar dacă va fi vorba de o dragoste serioasă." Păi întotdeauna a fost vorba de o dragoste serioasă la tine," mi-a zis Anies râzând. E, era o dragoste de copil sau de școlar," i-am spus, râzând la rândul meu, rușinându-mă totuși puțin. Vremurile s-au schimbat acum și cred că într-o bună zi va fi vorba de ceva teribil de serios." Ceea ce mă miră e că tu, Anies, nu te-ai îndrăgostit până acum de nimeni." Anies a râs iar și a dat din cap. O, știu că nu ești cu adevărat îndrăgostită, pentru că dacă ai fi fost, mi-ai fi spus-o. Sau, cel puțin, am adăugat văzând cum mi se îmbujera obrajii, m-ai fi lăsat o ghicezi singur." Dar nu știu pe nimeni în lumea asta care să fie vrednic de dragostea ta, Anies. Dacă s-ar revivri un om nobil din fire, mai vrednic decât toți cei pe care am cunoscut până acum, poate că mi-aș da în De aici înainte nu voi pierde din ochi pe niciunul dintre admiratorii tăi și te asigur că mă voi arăta foarte exigent față de acela care îți va cuceri inima. Discuția noastră se desfășurase până acum mai în glumă, mai în serios, cu acea vieuiciune firească, datorită vechilor noastre legături prietenești, înfiripate încă de pe vremea când eram copii. Dar Anies și-a ridicat odată privirile spre mine și vorbindu-mi cu totul altfel mi-a spus. Trotud, vreau să-ți pun o întrebare. Va trebui poate să treacă multă vreme înainte de a mai avea prilejul să-ți o pun. E ceva despre care cred că nu l-aș putea întreba pe nimeni altcineva. Spune-mi, ai văzut vreo schimbare la papa? Îmi dăduse mi seama că intervenise o schimbare și mă minunasem cum de nu o văzuse și ea. Pe semne Anies a citit pe fața mea aceste gânduri, căci și-a plecat ochii înrourați de lacrimi spunem, ce ai văzut? Mi-a zis ea cu glasul scăzut. Cred, Anies, pot să vorbesc deschis? Știi, țin foarte mult la el. Da, mi-a zis ea. Cred că nu-i priește obiceiul pe care l avea încă de pe vremea când am venit pentru întâia oară aici și care s-a accentuat atât de mult de atunci. Adesea e foarte nervos, cel puțin așa pare. nu e o simplă părere, a zis Anies dând din cap. Mâinile-i tremură, vorba nu-i mai e sigură și are uneori în ochi o lucire zănatică. Am băgat de seamă că, tocmai atunci când nu mai e stăpân pe sine, se întâmplă mereu să fie chemat în birou pentru vreo afacere. Iuraia îl cheamă, a zis Anies. Da, și sentimentul că n-a fost în măsură să facă față, că n-a înțeles despre ce era vorba sau că, fără să vrea, a lăsat să se vadă starea în care se afla, îl chinuiește atât de mult încât a doua zi e și mai nervos, și în ziua următoare situația se înrăutățește și pare și mai obosit și mai tulburat. Cele ce spun nu trebuie să te sperie, Anies. Dar l-am văzut de curând în una din seri, punându-și capul pe birou și plângând ca un copil. În timp ce mai vorbeam încă, mi-a închis ușor gura cu mâna și s-a dus să-l întâmpine pe tatăl ei în prag, luândul de umăr. M-a mișcat nespus de mult expresia pe care o avea pe față când amândoi s-a uitat la mine. Era frumoasă-i privirea atâta dragoste și recunoștință pentru iubirea și grija pe care el i-o purta și era și o rugă fierbinte către mine să nu-l judec prea aspru, chiar în gândurile mele cele mai ascunse și să nu-mi fac o părere proastă despre el. Și nimic nu putea fi mai convingător și mai emoționant decât această privire care m-arăta cât de mult îl iubea, ce mândră era de el, ce îngrijorată părea de soarta lui, compătimindu-l totodată și fiind încredințată că și eu simțeam la fel. Trebuia să mergem să luăm ceaiul la doctorul Strong. La ora obișnuită am ajuns acolo și am găsit în jurul focului din vatră pe doctor, pe tânăra sa soție și pe mama ei. Doctorul, care era atât de impresionat de plecarea mea ca și cum aș fi pornit spre China, m-a primit ca pe un oaspete de vază și a poruncit să se arunce pe foc o bucată mare de lem, ca să poată vedea în vâlvătaia focului chipul fostului său elev. Nu voi mai avea prilejul să văd prea mulți băieți luând locului trotud," a zis doctorul încălzindu-și mâinile. Mă simt obosit, Wickfield, și am nevoie de liniște. Până în șase luni îmi voi părăsi elevii și voi duce o viață mai pașnică. Mi-ai mai vorbit de multe ori despre asta în ultimii zece ani, i-a răspuns domnul Wickfield. Nu, dar acum sunt hotărât să o fac, l-a asigurat doctorul. Îl voi lăsa în locul meu pe profesorul cel mai bun dintre cei pe care i-am. Îți vorbesc foarte serios, așa că în curând va trebui să ne întocmești contractele și să ne legi unul de altul ca pe doi pungași. Să am grijă să nu fi cel păcălit, nu-i așa? i a zis domnul Wickfield. Deși, orice contracție aș face, tot te voi păcăli singur. Bine, sunt gata. În profesiunea mea am unor și sarcini mai grele decât aceasta. Atunci voi putea să-mi văd numai de dicționar, a spus doctorul Zâmbin, și de celălalt asociat al meu, Eni. Domnul Wickfield s-a uitat la Eni, care și-a la masă lângă Anies, dar mi s-a părut că ea a încercat să-i ocolească privirea cu atâta sficiune și teamă încât i-a atras atenția ca și cum i-ar fi trezit anumite gânduri. Văd că a venit o scrisoare din India," a zis domnul Wickfield după o scurtă tăcere. Tocmai vreau să vă spun că am primit scrisori de la domnul Jack Melden," a răspuns doctorul. Adevărat? Bietul Jack, dragul de el!" S-a amestecat doamna Markleham, clătinând din cap. Ce climă grea! Mi s-a spus că e ca și cum ai trăi pe o dună de nisip sub un clopo de sticlă înfierbântat. Dragă doctore, spiritul lui curajos, mai mult decât constituția lui robustă, l-a făcut să pornească în această cutezătoare aventură. Eni, draga mea, desigur că ți-amintești că vărul tău n-a fost niciodată prea voinic. În orice caz n-a fost ceea ce se numește un om robust a zis cu tărie doamna Markleham, rotindu-și privirea asupra noastră. Și asta încă de pe vremea când el și fica mea erau amândoi copii și se plimbau toată ziulica împreună, braț la braț. Annie, care ei se adresase, n-a răspuns nimic. Din spusălă dumneavoastră, doamnă, putem înțelege că domnul Meldon e bolnav?" a întrebat domnul Wickfield. Bolnav?" i-a răspuns bătrânul ostaș. Dragă domnule, e tot ce vrei, numai sănătos nu e?" a zis domnul Wickfield. Sănătos nu e, asta e adevărat, a spus bătrânul Ostaș. A avut insolații îngrozitoare, fără îndoială febra junglei, friguri și tot ce vrei, iar de ficat a suferit chiar din clipa când a plecat, a zis cu resemnare bătrânul Ostaș. Și s-a plâns de toate astea în scrisoare? a întrebat domnul Wickfield. Să se plângă, nu-l cunoști pe bietul meu Jack Meldon, dragă domnule, dacă pot să-mi pui o asemenea întrebare, iar a răspuns doamna Markleham, legându-și capul și evantaiul. Să se plângă el, niciodată, nici chiar dacă patru cai sălbatici l-ar târâ legat de picioarele lor. Mamă, a oprit-o doamna Strong. Annie, draga mea, a dojenit-o maică-sa, trebuie să te rog odată pentru totdeauna să nu mai curmi vorba decât dacă vrei să adeverești spusele mele. Știi tot atât de bine ca și mine că vărul tău, Melden, s-ar lăsa mai degrabă târât de picioarele unui număr nelimitat de cai sălbatici? De ce să ne mărginim numai la patru? Nu vreau să mă opresc numai la patru, opt, 16, treizeci și de cai sălbatici, decât să scoat o vorbă care să răstoarne planurile doctorului. Planurile lui Wickfield, a zis doctorul, trecându-și mâna pe față și uitându-se pocoit la sfetnicul său. Adică vreau să spun ceea ce am plănuit amândoi, pentru binele lui. Eu am zis aici sau în altă țară. Și eu am zis în altă țară, a adăugat grav domnul Wickfield. Eu l-am făcut să plece peste hotare și mi-au -mi toată răspunderea. Ce răspundere?" a zis bătrânul ostaș. Știu că totul s-a făcut cum e mai bine, dragă domnule Wickfield. Totul s-a făcut cum e mai bine, cu cea mai mare bunăvoință. Dar dacă bietul băiat nu poate îndura viața de acolo, ce el devină? Și dacă nu poate trăi acolo, mai degrabă o să-și dea viața decât să răstoarne planurile doctorului. Îl cunosc," a adăugat bătrânul ostaș, făcându-și vânt cu evantaiul cu un aer de resemnată suferință și de profetică înțelepciune și știu că o să-și dea mai degrabă viața decât să răstoarne planurile doctorului. Bine, bine, doamnă, a liniștit-o doctorul cu voie bună, nu sunt atât de fanatic în planurile mele și pot să le schimb și singur. Le pot înlocui cu alte planuri. Dacă domnul Jack Meldon se va întoarce din pricina proastei stări a sănătății sale, nu i se va mai da voie să plece înapoi și ne vom sili să-i găsim în țară o situație mai bună și mai potrivită. Copleșită de această mărenimoasă cuvântare, la care, ce să mai spun, nu se așteptase deloc, doamna Markleham s-a mărginit să-i spună doctorului că nu și-a dezmințit bunătatea și să-și sărute de mai multe ori bățul levantaiului pentru a lovi apoi prietenește pe mână. După aceea și-a dojenit duios fata că nu era destul de recunoscătoare pentru asemenea bunăvoință pe care, de dragul ei, doctorului o arăta vechiul ei tovarăș de joacă și ne-a povestit tot felul de amănunte despre alți membrii vrednici ai familiei sale care ar avea nevoie de un ajutor pentru a se pune pe vretnicele lor picioare. În tot acest timp, fica sa Annie n-a scos un cuvânt și nici nu și-a ridicat ochii. În tot acest timp, domnul Wickfield și-a ținut privirea țintită asupra lui Annie, care stătea lângă fica lui. Era atât de cufundat în gândurile sale și o privea cu atâta încordare, încât nici nu i-a mai trecut prin minte că l-ar putea vedea cineva. În cele din urmă a întrebat dacă domnul Jack Meldon scrisese ceva în această privință și anume cui. Scrisoarea e aici, a spus Donald Markleham, luând plicul de pe cămin peste capul doctorului. Dragul de el, eu spune chiar doctorului, unde e, iată. Îmi pare rău că trebuie să vă înștiințez de mersul prost al sănătății mele. Mi-e teamă că voi fi silit să mă întorc acasă pentru câțiva timp, aceasta fiind singura nădejde de a mă vindeca. E limpede ca ziua, abietul băiat, singura lui nădejde de a se vindeca. Dar scrisoarea către Eni e și mai limpede. Eni, mai dăm puțin scrisoarea ta. Nu acum, mama. A rugat-o ea cu glasul slab. Dragă mea, în anumite privințe ești ființa cea mai absurdă din lume, i-a răspuns maică-sa, Iar când e vorba de nevoile proprii noastre familii, nu te mai recunosc, parcă nu mai ești tu. Cred că n-am fi aflat niciodată de această scrisoare dacă nu m-aș fi apucat să te întreb. Așa înțelegi tu, iubita mea, încrederea pe care i dat o datorez doctorului Strong, sunt uimită. Ar trebui să-ți dai mai bine seama de toate acestea. Scrisoarea a fost adusă în silă, și pe când eu treceam bătrâne cu coane, am văzut cum tremura mâna din care o luasem. Să vedem acum unde e partea aceea, a zis doamna Markleham, punându-și ochelarii. Hm, amintirea vremurilor de odinioară iubita mea, Eni, și așa mai departe, nu e nu asta. Bătrânul și bunul procuror, cine o fi? Doamne Eni, tare ne citeți mai scrie vărul tău, Meldon, și tare proastă mai sunt. Nu scrie procuror, ci doctor. Și e într-adevăr un om bun. S-a oprit și a sărutat ieri Vantalul și l-a clătinat spre doctorul care ne privea pe toți, pașnic și mulțumit. Iată, am găsit. Nu trebuie să te mir, Eni aflând? Firește că nu, când știm că nu e prea robust. Ce v-am spus eu? Aflând că am suferit atât de mult în aceste meleaguri depărtate, încât m-am hotărât să plec cu orice preț, fie, dacă se va putea, într-un concediu de boală, fie dându-mi demisia, dacă nu se poate altfel. Ce-am suferit și ce sufer aici e de neîndurat. Și dacă n-aș fi avut sprijinul cele mai bune făpturi de pe lume, nici gândul unei asemenea vieți nu l-aș fi putut îndura." A încheiat doamna Markleham, făcând de același semne telegrafice doctorului și împăturind scrisoarea. Domnul Wickfield n-a scos un cuvânt, deși bătrâna cu coană s-a uitat la el, așteptând să-i audă comentariile. El s-a închis însă într-o tăcere aspră cu privirile țintită în pământ. Și-a rămas multă vreme așa, chiar după ce s-a sfârșit această discuție și s-a vorbit despre altceva. Din când în când își ridica ochii pentru a și opri o clipă asupra doctorului sau asupra soției acestuia sau asupra mândorura cu aceeași îngândurare pe față. Doctorului îi plăcea mult muzica. Anies cânta foarte expresiv și cu mult sentiment, iar doamna Strong de asemenea. Au cântat și împreună duete, din gură și la pian, dar am băgat de seamă două lucruri. Primul, că deși eni și revenise și își recăpătase stăpânirea de sine, exista totuși între ea și domnul Wickfield o prăpastie care îi despărțea, și al doilea, că domnul Wickfield nu s-a arătat prea încântat de prietenia ei cu Anies, pe care o privea cu ochi răi. Și... Trebuie să mărturisesc, abia în clipa aceea, amintirea celor petrecute în seara plecării domnului Melden a început să-și afle un tâlc pe care nu-l bănuisem până atunci și care m-a tulburat adânc. Neprihănita frumusețea chipului ei a început să-și pierdă farmecul nevinovăției. Nu m-am lăsat amăgit de grația-i firească și de felul încântător de a se purta. Și când am văzut-o pe Anies lângă ea și m-am gândit cât de bună și de cinstit era Anies, S-a trezit și în mine, bănuiala că această prietenie nu era prea potrivită. Totuși, amândouă se simțeau atât de fericite una lângă alta, încât au făcut ca seara să treacă ușor, de parcă vizita n-ar fi durat mai mult de un ceas. Ea s-a încheiat însă cu un incident de care mă amintesc foarte bine. Își luau toți rămas bun unul de la altul și Anies voia tocmai să o îmbrățișeze și să o sărute pe Annie, când domnul Wickfield a trecut ca din întâmplare între ele și a luat-o repede cu el pe Anies. Și atunci am văzut pe fața doamnei Strong aceeași expresie pe care o avusese și în noaptea plecării vărului ei când îi înfruntase privirea. Și mi s-a părut că timpul se oprise în loc și eu mă aflam tot în prag, ca atunci. N-aș putea spune ce impresie mi-a făcut acest incident și nici de ce mi-a fost de atunci cu neputință să uit acea privire și să-i mai revăd chipul în neprihănit ai frumusețe. Nu mi a putut ieși din minte cele petrecute nici când am ajuns acasă. Mi se părea că asupra căminului doctorului atârnau nori grei și întunecați. Respectul pentru părul său cărunt se îmbina cu un fel de milă pentru naivitatea cu care se încredea în cei ce îl înșelau și cu o pornire de revoltă împotriva celor care își bătau joc de el. Umbra crescând a unei mari dureri și a unei mari năpastă care nu se deslușise încă, se așterna ca o pată asupra acestor pașnice locuri unde împetrecusem atâtea ceasuri de joacă și de învățătură cășunându-le un rău imens. Nu mă mai puteam gândi cu plăcere la bătrânii și impunătorii aloes cu frunza lată, care nu înfloreau decât odată la o sută de ani, nici la peluza de iarbă moale, nici la urnele de piatră, nici la obișnuita a doctorului și la sunetul mereu același al clopotului catedralei, răsunând peste toate acestea. Era ca și cum sfântul altar al adolescenței mele ar fi fost pângărit, iar pacea și cinstea i-ar fi fost risipite în bătaia vântului. În dimineața următoare a trebuit să mă despart de vechea casă în care putea spiritul binefăcător al lui Anies, și aceasta m-a făcut să nu mă mai gândesc la cele petrecute în seara precedentă. Desigur, mă voi întoarce curând și voi putea dormi iar în vechea modaie. Dar zilele când locuiam acolo trecuseră și vremea de odinioară pierise. N-am vrut să-i arăt lui Uriah Hip cât de grea mi era inima când îmi pachetam ultimele cărți și haine rămase acolo și care urmau să fie trimise la Dover. Se grăbea atât de mult să-mi dea o mână de ajutor încât. Poate că am păcătuit, dar mi s-a apărut că plecarea mea al bucura. M-am despărțit de Anies și de tatăl ei, luându un aer nepăsător ca un adevărat bărbat și m-am suit pe capra diligenței care pornea spre Londra. Eram atât de înduioșat, gata să iert totul, încât, trecând prin oraș și văzându pe vechiul meu dușman, măcelarul, am vrut să-l salut și să-i arunc cinci șilinci ca să-i bea. Dar m-am stăpânit și mi-am zis că nu se cuvenea să fac primul pas prin păcare căci prea avea aerul unui măcelar nemblânzit așa cum stătea curățind butucul din prăvălie. Și apoi lipsa și un dinte din față, pe care chiar eu îl scosesem. Îmi aduc aminte că atunci când am ajuns pe șosea, eram stăpânit de un singur gând. Voiam să-mi îngroș vocea și să par cât mai vârsni cu putință în ochii vizitiului. Mi-a venit destul de greu să-mi schimb vocea, dar nu m-am lăsat, căci socoteam că așa vorbeau oamenii mai vârstnici. Mergeți până la capăt, domnule? m-a întrebat vizitiul. Da, Williams, i-am răspuns îngăduitor că îl cunoșteam. Mă duc la Londra și după aceea plec în Suffolk. La vânătoare, domnule? m-a întrebat vizitiul. Știa și el, ca și mine, că în acel timp nu s-ar fi putut vâna decât balene, dar m-am simțit totuși foarte măgulit. Nu știu, i-am zis vrând să mă arăt nehotărât dacă voi trage sau nu câte un foc de pușcă. Se zice că păsărelele au devenit foarte sperioase, mi-a spus Williams. Așa am auzit și eu, i-am zis. Sunteți din Safoc, domnule? m-a întrebat Williams. Da, i-am răspuns mândru, m-am născut în Safoc. Am auzit că pe acolo se fac niște plăcinte strașnice, mi-a zis Williams. Nu mi-dădusem -mi seama de acest lucru, dar m-am simțit dator să sprijin faima locului meu de baștină și să arăt că-i cunosc toate specialitățile. De aceea am dat din cap ca pentru a-i spune: Te cred. Dar cai, a exclamat Williams. Ăia cai, nu glumă! Un cal de safoc, când e mai răsărit, prețuiește cât cântărește naur. I s-a întâmplat vreodată să creșteți un cal în safoc, domnule?" Nu," i-am zis, nu prea." Aici, în spatele meu, e un domn care m-aș prinde că a crescut o sumedenie de cai din safoc," a zis Williams. Domnul de care îmi vorbea era un om cu bărbia ieșită în afară, tare zbanghiu, purtând o pălărie albă înaltă, copanglică îngustă de culoare deschisă și niște pantaloni cenușii strânși pe picior, care păreau închiați cu nasturi de la ghete până la șolduri. Își sprijinea bărbia de umărul vizitiului atât de aproape de mine încât răsuflarea lui mă pe ceafă. Când m-am întors spre el, l-am văzut cum se uita ca un cunoscător la caii înaintași, cu ochiul care îi rămăsese bun. Nu-i așa? l-a întrebat Williams. Ce? Că ai crescut o sumedenie de cai din safoc." Cred și eu," i-a răspuns domnul acela, nu există soi de câine sau de cal pe care să nu-l fi crescut. Pentru unii oameni, cai și câini nu-s decât un capriciu. Mie însă ei îmi țin loc de hrană, de băutură, de casă, de nevastă, de copii, de scris, de citit, de socotit, de tabac, de tutun și de somn." Ăsta nu e un om care să stea pe capră în dosul vizitului nu-i așa?" Mi-a suflat la ureche Williams, trăgând de hățuri. Am crezut că mi-au spune ca să-i dau locul meu și de aceea, roșin, i-am arătat că sunt gata să i cedez. Bine, dacă nu vă e greu, domnule," a zis Williams, cred că așa se cade." Cred că aceasta a fost prima mea slăbiciune în viață. Când mi-am reținut locul la biroul de călătorii, i-am dat casierului o jumătate de coroană și am luat un bilet pe care scria locul de pe capră." Mi-am pus anume un palton mare și mi-am luat un șal ca să mă arăt vrednic de acest loc înalt și distins. M-am mândrit lung cu acest loc. Am crezut că așa cum arătam făceam cinste dirigenței și deodată, încă de la început, m-am pomenit că-mi a locul un sașiu și care n-avea alt merit decât acela că îi miroseau hainele ca un grajd și care ar fi fost în stare să treacă peste mine ca pe o muscă de parcă n-aș fi fost o ființă omenească. Acest incident, petrecut pe dirigența din Canterbury, n-a avut darul să-mi curme vechea neîncredere în mine care mă chinuise de multe ori în micile ale vieții, și de care ar fi fost mai bine să mă fi descotorosit. Degeaba m-am tot îngroșam vocea, degeaba m-am căznit tot restul drumului să vorbesc din fundul stomacului. Mă simțeam mereu teribil de tânăr și m-am obosit de pomană. Era totuși foarte ciudat și interesant să mă văd cocoțat acolo sus, în spatele cailor, ca un om bine crescut, bine îmbrăcat, cu punga plină de bani, și să caut a regăsi locurile unde dormisem sub cerul liber, în tristă am călătorie de odinioară. Orice hotar mai deseam al șoselei îmi trezea atâtea amintiri. Când mă uitam la vagabonzii pe lângă care treceam și le zăream chipurile pe care le cunoșteam atât de bine, simțeam cum mâna anegrita căldărarului mă apucă iar de cămașă, de piept. Când tropăiam prin ulițele înguste din Chatham, am aruncat întreagăt o privire asupra fundăturii unde locuia monstru care îmi cumpărase hăinuța și mi-am lungit gâtul să revăd locul unde așteptasem, în bătaia soarelui și în umbră, să-mi dea banii cu veniți. Când în cele din urmă am ajuns în apropiere de Londra și am trecut chiar prin fața Salem House-ului, asupra cărui târna mâna grea a domnului Crickle, aș fi dat orice ca să pot coborâ, să-i trag o sfântă de bătaie și să pot da drumul tuturor băieților ca unor vrăbii din Colivie. Am tras la Crucea de Aur din Charing Cross, care pe vremea aceea era un han mucegăit din imediată apropierea stației unde se opra diligența. Un chelner m-a condus în cafenea iar o slujnică, mi-a arătat o odăiță cu un pat care mirosea ca o birjă, și unde aerul era înăbușitor ca într-un cavou. Îmi dădeam cu durere seama că păream prea tânăr, căci nimeni nu mă lua în serios. Slujnica s-a arătat cu totul nepăsătoare la orice îi spunam, iar chelnerul s-a apucat să-mi dea prietenește sfaturi, văzându-mă lipsit de experiență. Ei, acum, ia spunem ce ai vrea să mănânci! Mi-a zis el, ca și cum-ar mi -ar fi cerut să-i incredințeze o taină. Conașilor tinerile plac de obicei păsările. ia un pui! I-am zis, cât mai impunător cu putință, că n-aveam chef de pui. N-ai chef?" mi-a zis chelnerul. Conași conașii sunt de obicei sătui de carne de vacă sau de oaie. Ia un cotlet de vițel." Am primit această propunere, neștiind ce să-i cer altceva. Îți plac cartofi? m-a întrebat chelnerul cu un zâmbet batjocoritor, lăsându-și capul pe umăr. Conașii se îndoapă de obicei cu cartofi. I-am cerut îngroșând mi cât am putut vocea, să mă ducă în de vițel cu cartofi și să întrebe la bar dacă au sosit scrisori pentru domnul Trotwood Copperfield, deși știam prea bine că nici vorbă nu putea fi de vreo scrisoare, dar mi se părea că astfel vă lăsa impresia că sunt un adevărat bărbat. S-a curând și mi-a spus că nu aveam nicio scrisoare, la care eu m-am arătat foarte mirat. Apoi a început să pună masa într-o nișă lângă focul din cămin. Pe când pregătea masa, m-a întrebat ce vreau să beau, și când i-am răspuns un sfert de sherry, mi-e teamă că a găsit un plejni merit și a strâns resturile rămase pe fundul câtorva sticle goale. Sunt încredințat că așa a făcut, fiindcă, pe când îmi citeam ziarul, l-am văzut în dosul unui paravan de lemn, unde și avea colțișorul lui, cum gola de zor mai multe sticle în una singură, ca un farmacist sau un drogist care prepară o rețetă. Iar când mi-a adus băutura, am găsit-o fără niciun gust, și pe deasupra mai avea și atâta firimituri de pâine cum n-ar fi putut conține niciun vin străin. Eram însă prea fios ca să protestez și l-am băut fără să spun nimic. Fiind după aceea foarte bine dispus, de unde trag concluzia că această o travă în unele împrejurări nu prea neplăcută, m-am hotărât să mă duc la un spectacol. Am ales teatrul din Covent Garden, unde am văzut, din spatele unei loși centrale, piesa Iulius Cezar și noua pantomimă. Era pentru mine ceva cu totul nou și ne spus de plăcut să-i văd pe toți acești nobili romani, trăind aievea în fața ochilor mei, intrând pe scenă sau părăsind-o ca să mă distreze, în loc de a fi stăpânii cruzi care mă chinuiseră la școală. Dar în binarea de taină și raritate din întregul spectacol, poezia, luminile, muzica, mulțimea, uluitoarele schimbări de decoruri minunate și strălucitoare, m-au mețit atât de tare, deschizându-mi noi tărâmuri de desfătare, încât atunci când am ieșit pe stradă, în ploaie, la miezul nopții M-am simțit ca și cum aș fi căzut din nori. Trăisem o viață romantică de lungul veacurilor trecute și mă trezeam deodată într-o lume jalnică, murdară, plină de noroi, luminată de făclii, în care oamenii se loveau cu umbrelele și se băteau pentru o birjă. Am ieșit prin altă ușă și am rămas câtva timp în stradă de parcă aș fi fost un străin pe acest pământ. Necuvincioasele, îmbrâncel și îmbulzel, a căror victime am fost, m-au silit să-mi părăsesc visurile și să mă îndrept spre hotel. În tot lungul drumului m-am gândit la acel splendid spectacol, și după ce am mâncat niște stridii și am băut vin de porto, am rămas șezând liniștit în cafena, cu ochii ațintiți asupra focului din vatră, gândindu-mă tot la el până după ora 1 noapte. Amintirea spectacolului și a trecutului, căci teatrul îmi apărea oarecum ca o perdea vezie și strălucitoare prin care vedeam cum se desfășura viața mea de odinioară. A pus pe deplin stăpânire pe mine, astfel că nici nu-mi dau seama când mi s-a cu adevărat în față chipul unui tânăr frumos, voinic, îmbrăcat cu o elegantă nepăsare, de care nu se putea să nu mi-aduc aminte. Știu însă că s-a lângă mine, fără să-l fi văzut intrând, și că eu tot mai ședeam fundat în visuri lângă focul din vatra cafenelei. În cele din urmă m-am ridicat să mă duc la culcare, spre mare ușurare a chelnerului somnoros, care parcă avea mâncărime la picioare, căci, stând în colțișorul lui, și le sucea în tot felul și le lovea, le întindea și le întorcea mereu. Îndreptându-mă spre ușă, am trecut pe lângă cel care intrase și l-am văzut foarte bine. M-am întors iar spre el, am venit înapoi și l-am privit din nou. Nu mă recunoștea, dar eu l-am recunoscut din prima clipă. În alte împrejurări, nu m-aș fi încumetat și nu m-aș fi putut hotărâ să-i vorbesc, ce aș fi lăsat-o poate pe a doua zi, și astfel aș fi pierdut. Dar, în starea de spirit în care mă aflam, când spectacolul îmi stăruia încă în minte, am simțit că fostul meu ocrotitor avea un drept netăgăduit la toată recunoștința mea, iar vechea dragoste pentru el a izbucnit în pieptul meu atât de proaspătă și de firească, încât m-am dus de dreptul la el, deși îmi băta inima puternic și i-am spus: Steerforth, nu vrei să vorbești cu mine? S-a uitat la mine, așa cum se uita el uneori odinioară, dar n-am văzut pe fața lui niciun semn că m-ar fi recunoscut. Mi-e teamă că nu-ți mă amintești de mine, i-am zis. Doamne, a strigat el deodată, e micul Copperfield. I-am luat amândouă mâinile și nu-l i mai putut lăsa. Dacă nu m-ar fi fost rușine, dacă nu m-ar fi fost frică să nu-l supăr, i-aș fi sărit de gât și aș fi izbucnit în plâns. Niciodată, niciodată, niciodată nu m-am simțit atât de fericit. Scumpul meu, Steerforth. Mă bucur atât de mult că te revăd. Și eu mă bucur că te revăd, mi-a zis el, strângându-mi călduros mâna. Ei, liniștește-te, Copperfield! Simțeam totuși că eram mulțumit văzând cât de mult mai emoționase această întâlnire. Mi-am șters lacrimile, pe care nu mi le putut să opri nici cea mai aprigă hotărâre, am râs de slăbiciunea mea și ne-am așezat împreună, unul lângă altul. Ei, cum se face că ești aici? M-a întrebat Tierforth, bătându-mă pe umăr. Am sosit chiar azi cu din Canterbury. M-a adoptat o mătușă care locuiește în ținutul acela și am sprăvit nu de mult școala acolo. Dar cum se face că ești tu aici, Tierforth? Păi sunt, ca să zic așa, student la Oxford, mi-a răspuns el. Adică trebuie să mă duc din când în când să mă plictisesc de moarte acolo. Și acum sunt în drum spre casa mamei. Știi, Copperfield, ești un băiat tare drăguț, așa cum erai și pe vremuri. Mă uit la tine și văd că nu te-ai schimbat deloc. Eu te-am recunoscut din prima clipă, i-am zis, dar tu ai un chip care nu se uită. A râs, trecându-și mâna prin părul crilionțat, și mi-a spus foarte vesel. Da, am pornit la drum ca să-mi fac datoria. Mama locuiește în apropierea, fără din oraș, dar drumurile sunt atât de proaste și la noi acasă e atât de plictisală încât m-am hotărât să nu plec mai departe noaptea asta, ci să rămân aici. N-am sosit în oraș decât de vreo câteva ceasuri și mi -l am pierdut moțăind la teatru. Și eu am fost astă seara la teatru, i-am zis. La Covent Garden? Ce spectacol minunat și încântător, Stierfoth! Steerforth a râs din toată inima. Dragul meu, Davy, ești atât de tânăr!" mi-a spus el bătându-mă iar pe umăr. Ești un copil! Margareta, floarea câmpului, nu-i mai de decât tine la răsăritul soarelui. Am fost și eu la Covent Garden și niciodată n-am văzut un spectacol mai nenorocit. Ei, domnule!" Aceste ultime cuvinte au fost adresate chelnerului, care urmărise cu multă curiozitate de la depărtare scena întâlnirii noastre și care s-a apropiat acum foarte respectuos. Unde l-ai pus pe prietenul meu, domnul Copperfield?" le-a întrebat Steerforth. Vă cer iertare, domnule, n-am înțeles. Unde doarme, la ce număr, pricep ce vreau să spun." Ă, da, domnule," i-a zis chelnerul, având aerul că își cere iertare. Domnul Copperfield stă deocamdată la numărul 44, domnule." Ce ți-a venit să-i dai domnului Copperfield o cămăruță deasupra grajdului?" l-a repezit Steerforth. Știți, domnule, nu n am dat seama," i-a răspuns chelnerul tot scuzându- se nu știam că domnul Copperfield e o persoană atât de însemnată. Dacă vreți, putem să-i dăm domnului Copperfield camera 72 lângă dumneavoastră, domnule." Sigur că vreau," i-a zis Steerforth. și nu mai decât." Chelnerul s-a retras în grabă pentru a face schimbarea. Steerforth, înveselit la gândul că mi se dăduse camera 44, a râs iar, m-a bătut pe umăr și m-a poftit pentru a doua zi la gustarea de dimineață, la ora 10. Am fost mândru și fericit să primesc această invitație." Fiind foarte târziu, ne-am luat lumânările, ne-am îndreptat către odăile noastre și ne-am despărțit foarte călduros în fața ușii sale. Noua mea odăie era mult mai bună decât cea veche, fără urmă de igrasie și avea un pat imens, cu patru coloane, ca un castel pe o mică moșie. Printre pernele care ar fi ajuns și pentru șase persoane, am adormit curând și am visat tot felul de visuri despre antica romă, despre steerforth și prieteni, până ce diligențele care plecau în zori, Huruind pe sub poarta arcuită, m-au făcut să visez trăznete și zei.